Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig Kristina Mattsson. Ibland får vi e-post från lyssnare som vill ha tips om muntlig berättartradition från en viss del av Sverige. Och i den här veckans podd så tänkte vi ta upp två sådana brev som kommer att föra oss till Tivjäden, skogen väster om Norra vätten och till Vilhelmina i södra Lappland. Så här skriver Camilla Ticka. För det första skriver hon att hon är glad att vi tar upp sånt som annars skulle vara bortglömt och det tycker ju vi är roligt. Och så skriver hon också att hon hoppas att vi ska fortsätta och det får vi väl se hur det blir med. Nu skriver hon så här. Jag har mitt ursprung i Tivenskogen och vi har även skogsfinnare i släktträdet som kom dit runt 1590. Jag blev inspirerad av att skriva då en lyssnare från Värmland skrev och frågade om skogsfinnar. Jag har gått en kurs som bland annat hölls i Mattila i Värmland och Karlstads universitet. Kursen handlade om finskogen och skogsfinnar och då tog man upp mycket av det ni pratade om i programmet. Så nu till min fråga, har ni något om tidvedningarna? Hon har varit på ett medeltidslive där för 15. För 15 år sedan ungefär som skulle föreställa 1100-talet. Och då kallade man folk för så, alltså tivedningarna. Kan vi berätta någonting om det? Ja, det här ordet tivedningar har jag faktiskt aldrig hört. Och jag misstänker att det är av sent datum faktiskt. En författare som hette Ernfrid Körne skrev en bok som heter Från tidvedens hjärta som kom ut. 1924, och sen i en ny upplaga, och till sist i en tredje omarbetad upplaga som heter Tiveden Gudas skogen. Den kom 1963. Och den här boken den innehåller mest eh, naturbeskrivningar av trollsk skog med många små kärnor och väldiga stenblock och jättegranar. Och, eh, han redogör också för namnets betydelse, alltså Gudarnas skog. Det finns två uppfattningar om Tivädens eh, ursprung och det här är den ena och det andra är att det skulle betyda den tudelade skogen. Och eh, ja, många som har varit i Tiväden de känner till till exempel Fager, Tärns röda näckrosor som då är ganska sällsynta och trollkyrkorna, slags stenblock och skvallerhultet. Eh, i Körnäs så hittar man också uppgiften om att det var tre finnar som var de första som började odla upp tiväden. Och de skulle ha hetat Finnemats, Trössling och Hindrik. Och efter dem fick de äldsta byarna sina namn. Och det är ett faktum att ännu på 1860-talet så förekom svedjebruk i, på, på tiväden. Alltså att man brände ner skogen och sådde råg och så småningom förvandlade skogen till åkermark. Och eh, långt in i 1900-talet faktiskt så kolade man i Tiveden och sålde kolet då till framförallt olika eh, bruk. Och en av de här små sjöarna som det finns så många av eh, i Tiveden den har ett ovanligt namn, den heter Anna Brunn. Och vandrar man den backiga, slingringade vägen mellan Stora Björstorp och det lilla torpet Rösjöfallet i Askelskunds landsförsamling så finner man i skogarnas djup, men alldeles ut med kanten av vägen, en liten sjö som bär det underliga namnet Anna Brunn. Om denna berättar man följande sägen. Det var en gång i tiden, det är väl många hundra år sedan dess, som danskarna krigade med Sverige och hade kommit hit och upp i Tiveden med sitt krigsfolk. De hade intagit slättbygden och sen hade de slagit läger uppåt skogen. De hade satt upp sina tält och bundit sina hästar vid dansarbacken och så gick de mot en liten stad som var belägen där nu Anna Brunn finns. Det var en riktigt trevlig liten stad, inte var den så stor. Men en kyrka hade den som låg mitt i stan och husen låg runt omkring och utanför på den ena sidan, där hade de sin kyrkogård. Danskarna gick in i staden och, och de ämnades till att förstöra kyrkan- men då brusade det till som när det blåser riktigt i skogen- och så sjönk kyrkan ner i djupet. För många år sedan kunde de som då levde se kyrktornet- sticka nästan ända upp till vattenytan. Det vill säga när sjön låg riktigt klar- och det gör den så gott som alltid. och Aldrig ser man vattnet i denna sjö frysa till- om vintern än är aldrig så kall. Arnfri Körner återger en hel del tivesängner om folktronsväsen och en del på dialekt. Och, eh, berättelser om skogsrået har naturligt nog en framträdande plats. och eh, Jag ska försöka mig på en dialektal upptäckning. Eh, och ni som är från Närke, Västmanland, ni får ursäkta. En gång kom en person, jag ska nu inte säga vem, gående på en ut och stiga nere, tröllkörke. Då stod där ena fin mamsell, kjortla var grön och ett rött livsträcke hade hon på sig och håra stod som en sjuk kring öronen påna. henne. Hon flinte så grant mot honom och vinkade åt honom att komma upp på kullen där hon hölls. Och så trodde han det var en av tös, som gick i skogen och plockade kröser och han tog och la iväg upptäna. Men då han kom dit tog han tag igen med neven. Och då fick han varsna att hennes fingrar det var klorde. De satt hon rätt in i axslappon. Och så drog hon dem rätt in i skogen. Då förstod han att det var skogsråa. Förstingen var han allt otäckt rädd. Men så kom han ihåg att man skulle läsa fader vår baklänges för att fräsa för töcke trollty. Det gjorde han och då han kom till ondo ifrån oss fräls utan så lösse hon taget och gav upp ett töcke vröll höjser i juva i skoga. Tvidigt lea tröll sa han och så spötta han äterna, och då såg han hur urhörkade där bak hon var. Där stod eld och gnister i kringna och oj, oj, oj, hon var så ilsk. Hon fräste och det flåste i kringna så alla på fallet. Där hon hölls var Therese till blåsa av. Men boen, han lat till skankera och gnä. <tryck> Jag tycker det gick riktigt bra, Bäck. <tryck> nu var det ju inte bara skogsråt man kunde åka ut för i tiväder. Man kunde bli bergtagen också. Och så här heter det. Att en bonde från skogen blev borta en gång då han kört till staden och man anade då att han blev bergtagen. Nu var det emellertid så att en nu återfick sin frihet om någon kunde gå ut och i närheten av just det rätta ropa ut namnen på hans tillhörigheter. För den skull gick mannen sträng ut i skogen och hojtade efter husbonden sin och början av hans rimlöd på följande sätt. Tived skoga kolpersa, koa heter bärsa, käringen heter kaisa majsa. Och så kom gubben till rätta igen. Ett väsen som man trodde kunde angripa både människor och boskap under nattens timmar det var maran. Och eh, då berättar en fridt körnes sagesman att eh, djuren de rids av maran på natten. Och då stod de svettiga och skälvande på sina platser när man kommer ut till dem om månarna. Men Maran är ingenting annat än en människa som inte ens själv vet om att hon om natten lämnat sin bädd. När hon varit ute på, på olika äventyr, det vill säga ridit boskapen. Och om man hänger en spegel framför djuren så ser Maran sig själv i denna. Och då får djuren vara i fred. Då det nyligen hölls auktion efter de gamla på Ekemo bygget, så hängde ännu sådana speglar kvar framför korna. En bonde som märkte att hans häst red av Maran gillrade då upp en lie ovanför hästryggen och följande morgon så fann man bonden själv död på hästryggen illa sargad av lien. Och det här allra sista som berättas om Maran att en bonde gillrade en fälla som han själv då föll offer för det är en segern som egentligen strider mot folktron för att enligt folktron var Maran en kvinna. Och de äldsta versionerna av den här segern handlar om att bonden gillar upp en lie på hästen och hittar grannhustren död. Men sen har de berättare att på vilken chockeffekt det skulle vara att låta samma person gilla fällan och falla offer för den. Så då kan man säga att den litterära effekten har segrat över folktronen. Det har ju förstås också berättats mycket om tomtar i de här trakterna, precis som man har gjort överallt annars i Sverige. Och eh, Alfred Körne, han eh, berättar två versioner av den sägen som nog har varit den allra vanligaste tomtesägnen i Sverige. Och då lyder det så här. Ja, det var bäst att vara god vän med tomten och inte göra narr av honom och inte glömma att ge honom mat. Det var ju så lite som man behövde. För hans makt var större än man kunde tro då man en gång tröskade vid några algrenar såg man tomten komma strävande med rågsäck, inte större än vante. Och när han ställde ner den pustade han sju resor värre än kararna för sina tunnsäckar. Husbonden på gården skrattade åt honom och tyckte att det var just inte mycket att pusta för. Men det skulle han inte ha sagt, för dagen efter fick han erfara vad tomtens hjälp hade betytt för honom. Gröda och djur och allt ville inte längre genom välsignelse och slutligen gick hela gården sin kos. Det var något liknande vid lilla Kampetorp och det hände i den nuvarande brukarens farfars tid. Då man bärgade in säden såg man tomten sträva in på logen med tre rågax och han släpade och drog så det var alldeles förskräckligt. Då han dängt sina axelogen ställde han sig för att pusta ut. Då tyckte husboden, jo du har allt något att ge dig för du. Ja väntar du sa tomten, du ska väl få se vad mina rågax betyder. Och så gick det inte bättre än att grödan blev sämre år från år och djuren började mer och mer vantrivas även på detta ställe. Det finns en märkvärdig dal i Undernässocken som kallas just för Tivedsdalen. Och den här dalen har gett upphov till en sägen. Det var en gång en jätte och hans hustru som bodde i Omberg. Och de blev bjudna till jättefolket i Kinnekulle på Kalas. När de gick och så skulle de gå över vätten och då tog de sjön i ett enda steg. Men när de skulle gå tillbaka hade hustrun ätit sig så mätt så hon orkade inte ta det i ett enda steg och sa till jätten att du får allt krafsa upp en jordtorv och lägga i det här diket för mig att trampa på. Och jätten gjorde så, han grep med båda händerna i marken och krafsade så upp den djupa och långa Tiveddalen och torvan som han då slängde i vattnet, eh, den heter nu Visingsö. Jättegumman trampade på den och kom så över. Nu ska vi bege oss till Lappland och det gör vi via en e-post från Kristoffer Enblom som skriver Jag har mina rötter från södra Lappland i Vilhelminas fjälllandskap och jag undrar lite om det finns några folksängner eller berättelser från det här området. Själv har den talande traditionen dött ut i min egen skäll egen släkt så finns det några bra berättelser från det här området. Det finns massor. Alltså just eh, Södra Lappland med, med Wilhelmina som centrum har, har haft flera upptecknare som har tagit en rik tradition. Och det är särskilt två källor som vi kan rekommendera. Eh, och en av dem är faktiskt bara ett par år gammal. Men om vi tar den äldre först så är det Olof Petter Petterssons sagor från Åselle Lappmark som kom ut i serien svenska sagor och sängner som del 9 och det var 1945 men för bara två år sedan så kom Rolf Kjellströms nybyggarliv i Wilhelmina del sex den sista delen och den har rubriken från nybyggarnas tankevärd, och den innehåller också en mängd intressanta sagor och sängner och massor av folktro. Eh, Olof Petter Pettersson, som du nämnde, han är nog den främste upptecknaren av sagor bland nybyggarna i Lappland. Men han skrev annat också. Han skrev en bok som heter som, om, eh, Gamla byar i Vilhelmina. Han var född 1859 i byn Lövnes i Vilhelmina och han var hela sitt liv folkskollärare. Bland annat vid samme folkskolan i Tärnaby. En del av sagorna i samlingen är på dialekt, andra är på riksmål och jag tror jag väljer den som är på riksmål faktiskt. Det var en gubbe som var alldeles döv. En dag då gubben höll på att göra ett yxskaft så kom en okänd herre in och hälsade. God dag! Yxskaft svarade gubben som trodde att herren frågade efter vad han nämnade göra av trästycket han tällde på. Var har du hustrun din? frågar främlingen. Hon står där i stallet och har nyss fölat besvaret. Gubben trodde att det var frågan om märren. Har du någon dotter? frågade herren vidare. Jo, där på stranden menade gubben. Men den är sprucken i bägge ändarna och håller varken väder eller vind. Gubben talade om båten han och inte om dotten. Den främmande herren blev rasande och ropade drag åt helvete din dumskalle!" är ja, lite bakom backen, lite bakom backen, tyckte gubben. Han trodde att främlingen frågade om det var långt i sjön. Ja, det här tror jag är en skämtsaga som många känner igen. God dag, brukar den kallas för. Och, eh, fortfarande så säger vi ibland liksom, när vi tycker att någon har sagt något helt eh, tokigt. Så där. God Goda Men det är alltså från början en väldigt vanlig skämtsaga. Och den här samlingen den innehåller både det som O.P. Pettersson kallar storsagor, det vill säga sådana längre sagor som på hans tid främst spreds genom skillingtryck. Och sen också kortare djurfabler och skämtsagor. Men där finns också sägner och en sådan sägen det är den som kallas för daldansen. Och den är faktiskt också på dialekt. Det var i en by i Dalarna där både ungdomen och de äldre slog på och höll te på ett berg och dansade både i tid och tid. En gång när de var där och dansade så kommer det till dem en främmande kar vid fiol under armen och frågade om han inte skulle få spela åt dem för han sades vara duktig till att spela. Dansarna var glada och barn spela. Men då han började spela var, var det Alldeles som dansarna hade blivit stormtokiga och tog till att dansa alldeles vilt. Det är bara av över stenar och stubbar i den värsta fart. Men snart tröttnade de och ville stanna. Men det var omöjligt till att kunna stanna. Det är bara av både värre och värre. Och det drog inte länge om så hade de nött av sig skorna och dansat på barfötteren. De eh, roft åt spelman... Det han skulle slut att spela men han lossade ingenting om utan spelade bara en värre. Till slut hade de på sig bena ända upp till knä men dansgat de ändå och de fick inte stann en gång utan till sist så var de bara huvudskålen kvar utan de åsbratt och dansade efter takten. Men en präst fick reda på den där dansinga och han gick dit på berg och befallte spelmannen att sluta och då gatten ly lyda prästen men de som följde prästen de såg att det var själv gammkärn som satt och spela till fjol hade han rompasinne på den gnean Västeråkan. Och gamkärm det ju naturligtvis fan, fan. fan själv. Ja, mm. Och trots Bengts dialekt så tror jag nog många kände igen att det här var <laughs> ja. horga dansen som vi brukar prata om. Och som man dansade på Horga Och det är faktiskt en gammal historia som berättades redan på medeltiden i Tyskland. Då den här dansen tilldrog sig i Kölbygg. Vi nämnde också Rolf Källströms bok från Nybyggarnas tankevärld. Det är sjätte och sista delen i Källströms imponerande serie Nybygga liv i Wilhelmina, där de föregående delarna redovisar jakt, fiske och annan materiell kultur. Många av texterna i den här delen är sagor och sängner om jättens stal och som heter Små barn och som spelar en så stor roll i samisk berättartradition. tradition. Men det finns också berättelser om vittefolket. och vi tänkte bara ta en helt kortare avslutningsvis att det var en gumma som födde sin man på slotten och blev sjuk och måste lägga sig i skogen. Då kom en vitterkäring till henne och sa, du ligger här och är sjuk, tyvebasta och vänderrot är det bästa mot alla sot. Slå dig en en stor brännvin, ta till en början ett halvt glas, sen får du ta ett helt glas. Gubben hjälpte gumman hem sen, gick han till skogen och sökte vänderot och tivebassbärken och lagade till medicinen som vittekvinnan hade sagt. Och kvinnan tog genast ett halvt glas och började bli bättre och sen har hon druckit upp hela halvstoppet så blev hon frisk. Ja, det som är intressant med den här upptäckningen det är alltså att eh, den visar att man faktiskt har använt de här båda växterna, tibast och vänderot, som medicin för människor, eller kanske framförallt för boskapen. Om vi går till Ella Odstedts norrländsk folktradition så hittar vi flera uppteckningar om just Tibast och vänderot som boskapsmedicin. Men ursprunget till botemetoden det är faktiskt en spridd folksägen som går så här att det var en febojenta som fick besök av en friare och hon visste inte riktigt om han var människa eller tillhörde vitterfolket, det underjuriska. Så att då sa hon så här att eh, jag har sån, eh, sånt problem med mina kor för att det kommer en vittertjur och, och liksom eh, rider dem och eh, jag vill, vill liksom skydda dem och då säger den här ynglingen att ja då ska du ta tibast och rot och binda på korna. Men hon tog de här växterna och band på sig själv och nästa gång han kom för att fria då så kunde han inte. Och då klagade han, tibast och vänder tvi mig som lärde dig bort. Det blev mycket i vår podd idag som blev lite längre än vad den brukar, men vi hade mycket att berätta också. Eh, ni är välkomna att höra av er om ni har några idéer om uppslag och vad vi ska prata om. Skriv till lyssnaet och eh, vår podd är producerad med ekonomiskt bidrag från Helga Axelsson Jonssons Stiftelsen.